A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu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 Alainna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Al-lazina amanu wa kanu yattaqun Lahumul bushrat Fi al-hayati al-denia wal-akhir Sadaqallahul azim Waqala ta'ala Wa'allamnahum illa Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al ihsan an ta'budallahi Al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Au kama qala alaihi salatu Alhamdulillah. Dalam sesi kita pada hari ini insyaallah saya akan menerangkan tentang tajuk wilayah dan nubuat. Wilayat Jamak bagi perkataan wali dan nubuat berasal daripada perkataan nabi. Wilayat muncul terbit daripada perkataan wali. Nubuat terbit daripada perkataan nabi. Jadi, wilayat bermerti kewalian dan nubuat bermerti kenabian. Sebagaimana yang kita maklum, kedudukan Nabi, kedudukan seseorang Nabi itu telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang ini tidak boleh diusahakan. Pencapaian kenabian tidak boleh diusahakan oleh sesiapa pun. Kerana kenabian adalah kurniaan daripada Allah SWT di kalangan hamba-hamba yang terpilih. Jadi tanpa sebarang usaha daripada... Nabi itu untuk menjadi nabi, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menggunakan kenabian itu pada seseorang nabi. Jadi bagi kita sebagai umat yang kita ni bukannya nabi, maka pencapaian tertinggi yang mampu untuk kita capai adalah pada martabat wali. Jadi apabila seseorang Manusia itu Beriman kepada Allah Subhanahu SWT Dia sudah masuk ke dalam wilayah kewalian Seorang yang beriman itu adalah Termasuk dalam kewalian Tapi kewalian yang bersifat am Kewalian ada terbahagi kepada beberapa Tahap Bahagian Antaranya pada pembahagian Pertama sekali kita nak tengok kewalian ni dia ada yang bersifat uh, am dan ada yang bersifat khas. Kewalian yang bersifat am ni dikenali sebagai wilayah amma. Ya. Yeah. Wilayah amma. Ayat Amah Maksud Ayat Setiap orang, orang yang beriman Adalah Awliya Ar-Rahman Setiap orang-orang yang beriman adalah Awliya Ar-Rahman khassah Apakah wilayah ammah? Apakah wilayah khassah? Wilayah ammah adalah wilayah bagi setiap orang-orang beriman. Dalam kitab akai akidah tahawi ada dinyatakan setiap orang-orang beriman adalah awliya -awliya para -para jadi ini merujuk kepada wilayah ammah Dan setiap orang beriman semuanya wali jadi kita hendaklah memuliakan orang-orang beriman kemuliaan itu untuk Allah untuk Rasul dan untuk orang-orang beriman ha. Apabila seseorang tidak tu beriman Ya, bila seseorang tu beriman Dia ada tasdik dengan kalbi dia Bahawa tidak ada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah Beriman dengan apa yang Termaktub dalam kitab Allah Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Tentang ke ke ke keimanan, mana dia beriman dengan hati dia Walaupun dia tak dia tak lafazkan lidah dia tapi dia ada tasdik qalbi tu walaupun sebesar zarah keimanan pun dah ada dalam hatinya ya? maka dia dah masuk ke dalam wilayah ammah kemudian wilayah khasah merujuk kepada kewalian yang khusus Kewalian yang khusus ni Adalah kewalian para-para ambia Dan kewalian para-para Wali yang agung Ini wali-wali besar kalangan Alim ulama ahli-ahli ma'rifat ahli-ahli hakikat Ini wilayah khasah ni seperti mana Para-para nabi Pada para Nabi ni, meskipun mereka Nabi tapi mereka ada martabat kewalian mereka masing-masing ha. sebab kenabian mereka tu dah ditentukan dari azali dah dah ditentukan dalam kadar dah jadi dalam peringkat dia nak mencapai kesempurnaan kenabian tu mereka, para-para Nabi juga menempuh alam-alam kewalian mereka juga menempuh martabat-martabat kewalian sebagai nak menyempurnakan tahap mereka tu sebelum dikurniakan nubuah Ya? mereka menempuh wilayah itu. wilayah kebudiah pengabdian dengan Allah taala dan ini berlaku pada semua nabi-nabi tidak ada satu pun yang terkecuali ya. dan sebelum mereka nak mencapai kesempurnaan dalam kenabian mereka tu ya mereka akan menempuh alam kualialu, alam ibadah mereka dengan Allah, alam muraqabah mereka dengan Allah, ya? alam fana mereka dengan Allah, baka mereka dengan Allah. Mereka akan menempuh alam-alam ni dulu, perjalanan wilayah itu dulu. Sebelum mereka tu dikurniakan dengan kesempurnaan untuk diangkat sebagai nabi yang memberi seruan kepada umat mereka. Ya? Jadi sebahagian di kalangan manusia ni yang mengingkari Tentang kewalian ya? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menyatakan dalam Al-Quran banyak Ayat-ayat keterangan-keterangan Tentang orang-orang yang mendapat hubungan langsung Dengan Allah ta'ala Contohnya seperti hadrat Nabi Khidir alaihi salam yang Allah ta'ala nyatakan Wa'alamna ha? wa humilladunna ilma Dan kami telah ajarkan Kepadanya Ini kepada Nabi Khidrat AS tu Daripada sisi kami ilmu pengetahuan Ini ilmu pengetahuan yang bersifat laduni Terus dari sisi Allah SWT Allah kurniakan pengetahuan itu. Dan Nabi SAW Nyatakan Tentang ihsan Ketika mana Jibreel AS Datang ya, Dalam rupa paras manusia Selepas dia bertanya tentang apakah itu Islam, apakah itu ihsan, apakah itu iman, maka Jibril alaihissalam bertanya tentang ihsan. Tentang ihsan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Anta 'abdullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa yaraka." Bahawa kamu beribadat menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan mana seolah-olah kamu melihatnya jika kamu tidak melihatnya maka hendaklah kamu sedar bahawa dia sedang melihat kamu dia sedang melihat kamu jadi daripada keterangan ayat ini dan daripada keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita dapat ketahui bahawa Selain daripada perkara-perkara akaid dan selain daripada perkara-perkara yang bersifat amal-amal amal yang zahir seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji di samping kita beriman pegangan kita i'tikad kita pada perkara-perkara keimanan iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada malaikat, berperanan nabi, kitab-kitab terdahulu, pada dan pada akhirat. Jadi, di samping tu pengetahuan tentang amal-amal zahiriah juga telah dinyatakan daripada rukun Islam dan iman tadi. Maka, kita dapat ketahui bahawa ada satu lagi aspek yang penting di dalam syariat Allah Subhanahu SWT. Ya? Iaitu yang berkaitan dengan ihsan. Yang mana ihsan ini adalah suatu kaifiat batin ialah satu kaifiat batin yang mana pengalaman seseorang tu dalam berdamping dengan Allah Subhanahu ya Wa Bagaimana dia nak mewujudkan keikhlasan? Rasa kehinaan diri, rasa khusyuk, rasa hudud, ya? rasa tabarruk di hadapan Allah Taala. Inilah yang dia maksudkan dengan ihsan tadi. Supaya kita beribadah tu kita rasa seolah-olah dalam kehadiran hadratnya. Hudur. Kita dapat mengistihdarkan engkau kehadiran Allah Taala Itu sedang memerhatikan kita. Kita nak memerhatikan Allah Taala ini bukan matabat kita. Kita tak mampu melihat Allah Taala. Dengan mata kita yang kecil ni walaupun dua biji mata tak mampu untuk melihat Allah Taala. Tapi untuk kita berkesedaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita, ah itu kita mampu. Itu kita mampu. Kita rasa diri kita sedang diperhatikan. Itu mampu. Ah ha, itu pun menghadirkan Allah Taala sebab ihsan tu dia ada dua martabat. Martabat melihat Allah ni bukan martabat kita. Ini martabat para-para nabi. Martabat para-para nabi sahaja yang mampu melihat Allah Taala. Dan bagaimana kaifiat mereka melihat Allah Taala pun hanya Allah Taala yang tahu. Tapi martabat kita sebagai orang-orang beriman ni dalam kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu nak supaya kita dapat syuhud kepada wahdahu la syarikalah tadi. Ke okay, tidak ada sebarang sekutu baginya tadi tu Maka Pandangan musyahadah kita tu Adalah bersifat ihsan Perlu kita hadirkan bahawa Allah sedang memerhati yang kita Yang mana tanpa pengetahuan ataupun Kesedaran tentang ihsan ini akan menyebabkan kita tidak akan mencapai sikap hudur Kalau kita tak tahu tentang pengertian ihsan ni Makna makhum Apa yang dimaksudkan Apa yang dapat difahami daripada ihsan ini, Kita tidak akan mencapai hudur dalam amal ibadah kita Kita tidak akan dapat rasa Kehadiran Allah Ta'ala dalam ibadah kita ya? Kita tidak dapat istihbarkan Allah Ta'ala Dan tak, tak Rasa kehadiran dengan Allah Ta'ala tadi Rasa kehadiran Allah Ta'ala Sedang memerhatikan kita tu ha, Kita tak dapat merasai pengalaman Dan Pengalaman syuhud Seolah-olah melihat Allah Ta'ala Ataupun merasa Seolah-olah sedang diperhatikan Allah Ta'ala ni Dapat kita Dengar atau pendapat kita baca Dalam pengalaman-pengalaman Masyaih-masyaih kita Orang-orang soleh Para-para wali yang terdahulu Bagaimana dekatnya Perhubungan mereka Dengan Allah Ta'ala tu Sehingga rasa kehadiran Dengan Allah Ta'ala Kehadiran dengan Allah Ta'ala tu bukan setakat rasa uh, Diri tu diperhatikan Itu adalah satu kaifiat saja Tapi dia ada berbagai-bagai lagi ahwal keadaan maknanya rasa diri kita sedang dinasihati ataupun ha, diri sedang berkata-kata dengan dengan Tuhan berdoa dan bermunajat sedang berkalam dengan Allah taala ini juga merujuk kepada keadaan taqarrub kan taqarrub milaiat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Dia yang dimasukkan dengan wilayah khasah tadi dan wilayah ammah wilayah ammah, wilayah khasah, wilayah ammah ni untuk semua orang-orang yang beriman. Setiap orang-orang beriman adalah awliyahul rahman. Maka dia wilayah khasah ni adalah untuk Insan-insan yang tertentu, yang khusus, yang terpilih, khasnya para Nabi, dan di kalangan umat para Nabi tersebut yang mengikuti jejak langkah Nabi tersebut, yang ada itibā, ya, jadi apabila dia mengikuti ajaran-ajaran Nabi tersebut dengan secara khusus terperinci, maka dia memasuki kepada daerah kewalian khas Nabi tersebut. Seperti mana? Para, para Sahabat Ridwan Allah ajma'in khasnya Kullafa Rasulillahin, seina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ia adalah sebaik-baik manusia sesudah para, -para Nabi. Yeah. Jadi kewalian beliau adalah bayangan kepada kewalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sino Bakar ni ibarat dia menuruti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu ibarat bayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewalian dia tu bukan kewalian macam orang awam lagi dah. Ha kewalian dia tu dah khas dah. Diikut apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cakap semua diikut mana ni dia diiktibar. Sehingga ha, dia dapat mentasdidkan kebenaran apa yang datang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewalian yang khas ni wilayah khasah ni, dia ada terbahagi kepada lima wilayah yang utama. Okay. Ha, Contoh, jadi lah. wilayah khasah ni, okay, wilayah amah untuk semua orang beriman. Keluarga ini hanya orang Malaysia. Bentuk beliau khaslah ini dia berlayar. Sebagai bukan dia lima beliau dia lima atau enam. Dan niat kedua Hidayat Tiga lagi niat ketiga Hidayat Musa Uya Yang keempat Hilaian Pisa Uya Dan yang kejap Hilaian Ya? Jadi ada 5 Wilayah khasah yang utama ya? Iaitu wilayah khasah perperanbiak uh, Nabi Ulul Azmi Ya Jadi, apabila kita bersohabat atau berdampingan dengan seseorang yang ada wilayah dalam diri dia, kita akan mengalami satu kaifiat batin dalam diri kita. Faham tak? Seseorang yang ada makam wilayah dalam dirinya, apabila kita berdamping dengan dia, jadi kita bersohabat, berkawan dengan dia, kita akan mengalami satu kaifiat batin, kita akan mengalami satu ahwal batin dalam diri kita, yang halus, yang tersembunyi. Sebab apa ibaratnya contoh kata Nabi Sallallahu Apabila kamu bersahabat dengan orang yang menjual kasturi, maka kamu akan dapat manfaat wangi dia tu. Beli ya Kalau kamu bersahabat dengan orang yang tukang besi, kamu dah kalau tak dapat besi, ni eh, tak kena api pun kena jelaga asap dia. Beli ya Kesan dia tu. Jadi kalau seseorang yang ada takluk perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dia ada wilayah dalam diri dia bukan kata wilayah ammah tapi wilayah khasah ya? kalau wilayah ammah ni semua orang beriman ada ya? jadi dia umum tapi yang kita maksudkan di sini adalah wilayah khasah wilayah khasah ni adalah wilayah yang mampu dicapai oleh umat ini ya? Kenabian tak mampu kita capai. Kenabian para-peran Nabi tak mampu kita capai. Tapi kewalian Nabi-Nabi itu -Nabi mampulah kita alaminya. Seolah-olah. Dengan kita berdampingan dengan seseorang yang ada makam wilayah dalam diri dia, kita juga akan mendapat keberkatan. Untuk mencapai kewalian tersebut, walaupun tidak dalam masa yang singkat, mungkin mengambil masa yang lama. Menurut kadar kemampuan kita untuk menanggung amalan-amalan para per para wali, rahsia-rahsia para per para wali, kemuliaan, ketinggian derajat, serta obat siddiq ke atas para sahabat yang lain itu bukan dengan sebab amal banyak, dengan sebab kuasa dia kerap, atau sebab solat dia yang banyak. Tapi sebab kemampuan dia menanggung rahsia ilahi di dalam dada dia. Nampak? Dia menanggung, bukan menanggung amal perbuatan saja, semua yang puasa tahajud dia, Itu tak. Tapi dengan sebab rahsia yang ditanggung di dalam dadanya itu, kata Nabi SAW, apa yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam dada aku, semua aku rimpah dalam dada. Al-Baqarah. Ma sabbahu fi sadri, apa yang Allah Ta'ala limpahkan dalam Dada tu kata Nabi Muhammad SAW Semuanya aku limpahkan Sebab tu Fisadri Abu Bakra Semuanya aku limpahkannya ke dalam Dada Sina Abu Bakar Siddiq. Jadi ini yang dimasukkan dengan Wilayah Khasah Sina Abu Bakar Siddiq dia mencapai Wilayah Khasah Muhammadiyah Sebab apa kalau kita di kalangan umat Muhammad, kalau kita nak berusaha khas wilayah Adamiyah ini tak tak sepatutnya. Tak wajar untuk kita. Dan kita kalau kita nak menuju kepada wilayah Ibrahimiyah ini pun tak wajar untuk kita. Ya. Nah, jauh sebab apa? Kita bukan umat nabi-nabi tersebut. Kita komuniti lain. Kita adalah umat Muhammad maka kita perlu berusaha mencapai wilayah Muhammadiyah. Yeah. Wilayah untuk kita sebagai umat Muhammad adalah wilayah Muhammadiyah, bukan wilayah Adhamiyah atau wilayah Ibrahimiyah atau wilayah Musawiyah atau wilayah Isawiyah. Ya. Yeah. Ya, yeah, mungkin mungkin ada di kalangan umat ni pada zaman ini, ya yeah. ataupun akan datang ada di kalangan umat manusia ni yang mencapai Wilayat mereka dengan Allah Ta'ala Keimanan mereka dengan Allah Ta'ala Dengan wilayat Adamiyah Ataupun dengan wilayat Ibrahimiyah Ataupun dengan wilayat Musawiyah Ataupun dengan wilayat Isawiyah ya? Sebab apa? Sebab ta'aluk perhubungan batin mereka Nisbat, kecintaan, mahabbat mereka Dengan Nabi-Nabi tersebut Semua manusia ni semua Anak cucu Nabi Adam AS Kalau kesedaran dia ada Terhadap Nabi Adam AS Sebagai bapa asal Ya mana pesuruh asal yang beriman bahawa inilah manusia pertama. Jadi dia ada wilayah Adami dalam diri dia. Kalau dia ada keimanan kepada Allah Ta'ala dengan jalan dia beriman dengan Nabi Adam, kewujudan Nabi Adam AS tadi, maka dia akan mencapai satu pendekatan kerohanian dia dengan Allah Ta'ala menerusi keyakinan dia terhadap Nabi Adam AS tadi. Maksudnya dia mencapai kewalian dengan wilayah Adamiyah. Begitu juga Mungkin ada di kalangan umat ni, umat manusia pada zaman ni, yang mereka mencapai wilayah dengan Allah Taala tu dengan jalan wilayah Ibrahimia. Ya? Sebab kalau kita tengok semua agama-agama langit, agama-agama samawi ni, semuanya berasal daripada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ya? Dalam agama Kristian pun ada Nabi Ibrahim dipanggil Abraham. Ya? h ha, juga dalam agama Yahudi pun Nabi Ibrahim juga ha bapak kepada Nabi Ishak ya ayah kepada Nabi Ishak dan kita dalam agama Islam juga kita Nabi Ibrahim juga ha, di apa dinyatakan dalam Al-Quran bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan supaya mengikuti milah Nabi Ibrahim fattabi'u millata ibrahima hanifa dan hendaklah kamu ittiba'. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan supaya ittiba' milah Nabi Ibrahim. Kualian Nabi Ibrahim alaihi untuk disampaikan kepada wilayah kesempurnaan Muhammadiyah sebab wilayah Ibrahimiyah adalah wilayah yang hampir dengan wilayah Muhammadiyah. Kemudian dia ada wilayah Musawiyah. Contohnya macam Orang orang Yahudi, ya, orang orang bani Israel, mereka ni beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka mencari pendekatan kepada Allah Taala dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, dengan ajaran ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka mencapai kewalian mereka di sisi Allah Taala tu menerusi wilayah Musawi, Ataupun mungkin di kalangan umat Muslimin sekalipun, mereka yang mencapai kesedaran pada satu tahap, mereka. Uh, merasakan seolah-olah perasaan nak melihat Allah Subhanahu wa taala sir zati. Jadi ini juga termasuk dalam orang-orang yang berada dalam wilayah Musawi yang mana mereka mengalami ahwal-ahwal yang mirip sebagaimana Nabi Musa alaihi yang berkeinginan nak melihat wajah Allah taala. Rabbi arini auzur ilaika. Mata Nabi Musa Alaihissalam, Ya Allah berkunjukkan kepada aku supaya aku dapat melihat engkau. Jadi orang-orang di kalangan uh, umat Muhammad ni pun, yang di kalangan Muslimin, orang Islam pun, ada juga yang melalui dengan jalan tasawuf, dengan jalan tarikat, mereka mengalami ahwal-ahwal yang sebegini. Seolah-olah rasa nak, nak, nak melihat Allah Ta'ala di dalam hati tu. Ya? Jadi itu dimaksudkan dengan wilayah Musawiyah. Ya. Dan begitu juga ada wilayah Isawiyah. Ini kewalian Nabi Isa Salam. Jadi yang dimaksudkan dengan kewalian Nabi-Nabi yang tertentu ini. Ia juga bermaksud bahawa seseorang tu banyak mengikuti ajaran-ajaran ataupun nasihat-nasihat ataupun teladan-teladan Nabi-Nabi tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Ataupun sikap-sikap Nabi tersebut. Sifat-sifat Nabi itu tersebut di dalam Al-Quran Maka Nabi-Nabi Yang diangkat Menjadi ulul azmi ni Seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa Nabi Muhammad SAW ni Mereka mengalami ahwal-ahwal Yang Berbeza-beza Dan mereka mempunyai Kesempurnaan yang berbeza-beza mereka adalah orang-orang yang sentiasa sabar dengan Allah Taala, sentiasa syukur dengan Allah Taala. Mereka mempunyai makamat-makamat yang ter terpilih ya? yang, ter yang sempurna. Dalam mereka mencapai redha Allah Subhanahu Taala. Jadi dengan kita berdampingan dengan seseorang yang mempunyai makam wilayah dalam diri dia di samping kita mengalami kaifiyat batin, ya, kita akan mengalami suatu kesedaran, kesedaran rohanya. Seperti mana kalau kita berdampingan dengan seorang yang uh, ahli dalam ilmu akidah ataupun ahli dalam ilmu fiqah. Ini kalau kita berdamping dengan, kita duduk sekejap dengan apa seorang alim. Alim dalam bidang ilmu fiqah. Maka sedikit sebanyak ilmu pengetahuan kita tentang fikah akan bertambah Jika kita berdampingan dengan Seseorang yang Ahli dalam bidang ilmu aqidah ya. Maka sedikit sebanyak kita akan mengalami tapi peningkatan dalam kefahaman kita dalam ilmu akidah. Ini yani pengetahuan kita tentang ilmu akidah tu mungkin dapat bertambah. Kefahaman kita tentang ilmu akidah juga mungkin akan bertambah, ya? Dan selalunya kita akan dapat manfaatlah pertambahan ilmu dengan kita berdamping dengan orang-orang berilmu. Jadi begitu juga dengan orang-orang yang mengalami perasaan kaifiat ahwal batin dengan pendampingan mereka dengan ahli-ahli wilayah ini. Dengan berdampingan dengan orang-orang yang ahli wilayah ini Dia akan menyebabkan Kita mengalami suatu Perasaan Ahwal batin ya, Peningkatan kesedaran diri Bahawa diri itu Tidak ada apa-apa daya dan upaya Dan meningkatnya Kesedaran Tentang ilahi Yang mana dengan kesedaran ini Akan memberikan Suatu Dorongan untuk seseorang itu meningkatkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebabkan dia rasa diri dia tu apa banyak kekurangan dengan dia merasakan diri dia tu apa perlu mendekatkan diri dengan Allah Taala ini akan mendorong dia supaya meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dalam kehidupan dia. Dan dia akan berusaha untuk memperbaiki keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu Wataala. Ini kelebihan ataupun manfaat ataupun kepentingan kita berdampingan dengan orang-orang yang ahli wilayah. Kita nak berdampingan dengan Nabi tak bolehlah. Nabi dah wafat. ya Nada. Ha, kalau berdampingan dengan Nabi secara batin tu, ah itu, ha, itu mungkin lah. Tapi secara zahirnya kita nak berdampingan dengan orang-orang yang hidup. Ya, kalau kita nak cari mursyid tu, cari mursyid yang hidup. Kita ya, cari mursyid yang mati. Ya, Kalau cari mursyid mati macam mana? Kita nak belajar tentang ahwal-ahwal dan makamat-makamat ni. Ya. Jadi, dengan kita berdampingan dengan orang-orang yang mencapai ahli wilayah, Khasnya wilayah khasah. Dan khasnya wilayah khasah Muhammadiyah. Inilah yang kita perlu usulakan untuk mencapai dan ikhtiar untuk sampai ke sunnah Nabi wabarakatuh. Allah taala dan junjungan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam kita perlu betul-betul cakap dengan asas yang Muhammadiyah. Ya. La asah Jadi dalam Kewalian ini, karamah bukanlah perkara yang utama. Dalam kewalian, karamah bukanlah perkara yang utama. Tetapi yang dituntut dalam kewalian adalah istiqamah. Yang dituntut dalam kewalian adalah istiqamah. Tapi meskipun demikian, kewalian dengan karamah adalah perkara yang lazim malzum. Jadi adalah lazimnya bagi seseorang wali itu. khasnya kalau dia wali yang khas lazim pada diri mereka itu terzahirnya karamah-karamah. Yang mana untuk menzahirkan kemuliaan kepada mereka dan untuk menjadi hujah atas kebenaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tidak boleh menolaklah jika terzahirnya sesuatu karamah daripada kalangan umat Muhammadi ini. Khasnya mereka yang daripada kalangan wilayah khas sah. Ya, contohnya macam karamah-karamah yang terzahir pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Karamah-karamah ya? ha, yang terzahir pada masyek-masyekh terdahulu macam Syekh Abu Yazid Bistami. Ha, atau Abu Al Hassan Harqani Atau Azizan Ali Ramitani syabau, dia nak syabandi jadi masyaih-masyaih ini -masyaih wali-wali Allah yang telah mencapai wilayah khasah sebagai umat Muhammadi. yang mana mereka dengan itibak syariat Muhammadi, mereka itibak sunnah Muhammadi, mereka jadi pengikut Muhammadi yang setia mereka ni mencapai masuk ke dalam daerah kewalian Muhammadiyah yang khas yang khas makanya mereka itibak tu bukan setakat itibak pada akwal Nabi Ya, ataupun uh, ittiba' pada af'al nabi tapi mereka bertindak dengan sesuai dengan ahwal nabi hal-hal yang berlaku pada nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ittiba' dengan maqamat nabi sallallahu alaihi wasallam baik seterusnya yang dimaksudkan dengan wilayah ini apakah yang dimaksudkan dengan wilayah ini Jadi, apabila seseorang saling, di dalam hatinya, dengan sebab melakukan riabah-riabah dan mujahadah-mujahadah, maka dia masuk ke dalam daerah wilayah. kan ada kalanya seseorang tu masuk dalam daerah wilayah ini tanpa sebarang riabah maupun mujahadah, ah ha, boleh jadi juga, meskipun mereka tu tak ada istiadat kemampuan keupayaan untuk melakukan husul ilahulah, ya? mereka ni juga boleh masuk ke dalam daerah wilayah juga. Sebab itu semua adalah kurniaan daripada Allah SWT. Sebagaimana yang kita dah bahaskan semalam, ada di kalangan hamba-hamba Allah Taala ni yang menuju kepadanya, ada di kalangan mereka yang salik dan ada di kalangan mereka yang majzub. Yang salik tu, mereka menempuh jalan riyadhah dan mujahadah untuk mencapai wilayah. Salik terpaksa menempuh riyadhah, latihan-latihan rohani dan mujahadah kekangan hawa nafsu untuk mencapai kepada kewalian ni. Itu bagi salik. Tapi bagi majzub, majzub mereka ni telah mencapai kewalian. Yang Allah Taala angkat mereka tu dalam martabat wilayah. Meskipun mereka tu tidak ada melakukan sebarang riyadhah ataupun sebarang mujahadah. Jadi wilayah ini juga dia adalah merupakan satu kurnia daripada Allah taala. Meskipun ia boleh diusahakan ya, tapi ia tetap merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. bagi seseorang majzub yang dikurniakan dengan perasaan untuk menuju kepada Allah taala dengan dorongan yang kuat untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ni juga akan masuk ke dalam daerah hidayat ya mereka mempunyai suatu takluk yang khas dengan jazbah yang hakiki ya bagi menghasilkan suatu nisbat ta'luk ta perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga mencapai wusul ila Allah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan wilayah. Jadi usaha seseorang hamba itu untuk mencapai wusul ila Allah dengan jalan di ittiba' seseorang nabi yang tertentu. Maka jikalau dia ittiba' Nabi Adam untuk wusul ila Allah, maka dia adalah tergolong dalam wilayah adamiah. Jikalau dia itibak menuruti perjalanan Ataupun ajaran-ajaran Nabi Ibrahim AS syariat Nabi Ibrahim AS Maka dia adalah orang yang usul ilallah dengan menerusi wilayah Ibrahimiyah Begitulah juga dengan wilayah Musawiyah, wilayat Isawiyah Ini mereka mencapai usul ilallah menerusi itibak Nabi-Nabi tersebut dengan jatiba ataupun muhabbat mencintai, menuruti ajaran-ajaran Nabi-Nabi tersebut, mereka mencapai kedekatan dengan Allah wusul ilallah maka mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam wilayah musawiyah ataupun aisyiyah dan khas bagi kita umat Muhammadiyah kita hendaklah jadikan wilayah khasah Muhammadiyah sebagai maksud matlamat untuk kita capai dalam kita nak mencapai wusul ilallah. Ya. Ha. wilayat wilayat wilayat kerana wilayah-wilayah khas sebenarnya wilayah-wilayah khas ni dia, dia adalah khas kepada semua para para nabi jadi setiap para para nabi ada wilayah khasah mereka yang tersendiri jadi kalau menurut jumlah ulama mereka kata lebih kurang 124000 para para nabi Maka ada 124 ribu wilayah khasah yang perlu kita telusuri. Jadi di kalangan 124 ribu para-para Nabi ni ada Allah Ta'ala pilih 313 sebagai Rasul. Dan daripada kalangan mereka ni, kalau kita nak mencapai wilayah 313 Rasul ni, ini pun mustahil, sukar untuk kita. Maka ringkasnya Allah Ta'ala bagi. Satu kedudukan pada mereka ini sebagai ulul azmi ini yang terpilih di kalangan mereka tu ada lima atau enam ya nabi adam nabi ibrahim nabi nuh alaihissalam jadi dalam uh, makamat nabi nuh dan nabi ibrahim alaihissalam dia adalah pada makamat yang sama sebab mereka adalah dalam uh, daerah uh, wilayah yang sama jadi sama ada wilayah nuhhi atau wilayah ibrahimi dia adalah bermaksud yang sama jadi lima Kedudukan makam wilayah ulul azmi ini dia adalah merupakan wilayah utama yang harus ataupun boleh dicapai oleh umat manusia pada hari ini. Selepas zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kita di kalangan umat Muhammad ataupun umat manusia yang ada pada sekarang ini, semuanya tak tak dapat tidak, semuanya keturunan Nabi Adam Alaihi Wasallam. Maka ada jalan untuk mereka mencapai kesedaran kepada Allah Subhanahu Wa ya. Ta'ala. Kalau tidak pun dia mesti keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun mungkin dia daripada kalangan pengikut agama Yahudi dia akan ikut jalan Nabi Musa alaihissalam ataupun dia mungkin pengikut agama Nasrani Kristian dia akan ikut wilayah Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita sebagai umat Muhammad umat Islam kita perlu menuruti wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin di kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sendiri, dalam daerah, dalam lingkungan umat Muhammad sendiri yang Muslimin itu sendiri, mereka ada juga akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan wilayah Adamia, ataupun wilayah Ibrahimia, ataupun wilayah Musawiyah, ataupun wilayah Isawiyah dan sebagainya. Tapi jikalau pencapaian wilayah itu hanya tersangkut pada wilayah Adamia, ataupun wilayah Ibrahimia, ataupun wilayah Musawiyah, ataupun wilayah Isawiyah sahaja di kalangan umat Muhammad ini maka itu tidak akan membawa mereka kepada makam kesempurnaan sebab makam kesempurnaan ada pada wilayah khasah Muhammadiyah ya yeah? wilayah khasah Muhammadiyah itulah bila Muhammad. Muhammad, itu umat Muhammad ketika dalam kalangan umat Muhammad tempat di situ itu mereka itu akan bercakap untuk ada takluk sebab penyanyi dengan isawi ataupun dengan isawi untuk kita nak kawin dia nak nak berhujang yeah. Ataupun dia cenderung untuk jadi bongong Dia pergi buka orang tu, nak sapu badan dia, nak ubat badan dia Kan Nabi Musa AS kan tak kira dia boleh gelipuhkan penyakit Al-Masyib, al masih, lepas tu dia masak ke sapu dia Macam orang kurut lah Orang kurut, kan dia buka badan dia buka badan dia Nabi Musa AS, Nabi Isa AS ada kelebihan-kelebihan tu kelebihan. Dia boleh menyembuhkan orang yang sakit sopak orang yang buta boleh jadi kembali ke orang yang mati pun boleh hidupkan kembali. Ya? Itu milaat Nabi Isa Alaihi ya? Salam. Walaupun di kalangan umat Muslim asal salam ada yang mengaku mulai mulai nanti yang terjadi, tapi itu bukanlah makam sesungguhnya Abu Thalib. Makam untuk mereka adalah makam yang dikata tak kena di dalam daerah wilayah khasah Muhammadullah. Ini dia kena kahwin ya. jangan ha, tak kahwin. Ha, kalau tak kahwin nanti dia memang bujang aje masuk daerah wilayah Pisawi. Nabi Isa tak kahwin kan? Itu ha. adalah pada wilayah Muhammadullah ada pernah uh, tiga orang sahabat datang bertemu dengan Siti Aisyah tanya macam mana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah pun bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia ibadat oh dia sampai dengan isteri pun dia lupalah makan kalau Nabi puasa tu oh sampai macam tak buka-buka dah dia memanjang, mempuasa je. Kalau bangun malam tu sampai tak tidur-tidur dah. Sampai bengkak-bengkak kaki. Jadi sahabat sahabatnya pun buat keputusan. Aku lepas ni aku tak nak kahwin dah. Aku tak nak dekati isteri aku. Ha. Atau yang seorang lagi kata, aku lepas ni aku tak nak tidur dah. Aku nak menjaga sepanjang-panjang malam. Yang seorang lagi kata, aku lepas ni aku tak nak makan dah. Aku nak puasa sepanjang hari, sepanjang tahun sampai mati. Ha. Jadi apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat tahu perkabaran tentang ahwah mereka ni, Nabi telah cari mereka, kejauhan mereka dan tanya mereka, betul ke kamu cakap macam tak nak kahwin, tak nak makan, tak nak tidur semua ni? Maka Nabi SAW pun beritahu, aku lebih baik, aku lebih bertakwa kuah daripada kamu. Ha? Aku yang lagi hebat daripada kamu ni pun, aku kahwin juga. Aku sama juga dengan isteri. Haa aku buka walaupun aku berpuasa aku buka juga ada hari ni puasa ada hari aku tak puasa bukan nak sepanjang hari puasa sepanjang tahun puasa ya. aku tidur apa aku bangun untuk tahajud pun ada juga aku tidur juga rehat juga untuk tubuh badan ya. jadi itu adalah wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bersederhana fa'il apa sebaik-baik amal khairul umuri ausatuh sebaik-baik urusan adalah yang dipertengahan dan Nabi SAW Nabi kita Muhammad SAW telah menunjukkan keladan ini jadi dengan kita menuruti ajaran-ajaran sunnah-sunnah Nabi SAW syariat Nabi SAW inilah yang akan membawa kita kepada keadaan-keadaan kita cuba maklumat dalam amat dan umatina nabi sallallahu alaihi wasallam iktiba nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Allah taala berfirman di dalam al-Quran Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim Ala inna awliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladheena aamanu wa kana yattaqun ketahuilah bahawa sesungguhnya auliya-auliya Allah itu la khauf 'alaihim tidak ada rasa gentar takut dalam diri mereka atas diri mereka wala hum dan tidak ada mereka bimbang ya? jadi dalam ayat ini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan dua dasar utama untuk mencapai kewalian. Dua dasar utama untuk mencapai kewalian, itu yang pertama iman dan yang kedua takwa. Alladzina amanu wa qanu yattaqu. Jadi setakat mana darjah kesempurnaan iman seseorang Ataupun setinggi mana darjah Ketakwaan seseorang Maka itulah darjah kesempurnaan kewalian seseorang Ketinggian martabat Ataupun ketinggian darjah seseorang wali itu Adalah bergantung atas keimanannya Dan ketakwaannya Kalau tinggi imannya Kuat imannya Tinggi ketakwaannya Maka Begitu juga ketinggian wilayah yang ada dalam diri itu. Jadi kalau iman yang ada pada seseorang hamba itu, seorang insan itu adalah pada darjah iman yang serendah-rendahnya. Dan Takwa yang ada pada diri seseorang itu hanya pada takwa yang serendah-rendahnya Itu hanya setakat aa, memiliki akidah yang sahih sahaja ya? Maka dia akan mencapai darjah kewalian rendah Sebab Allah Ta'ala nyatakan Allah Ta'ala mengangkat darjah orang-orang yang berilmu Dengan beberapa darjah Orang yang mempunyai pengetahuan, keimanan dan ketakwaan. Jadi, dengan ilmu kita akan mendapat keimanan yang sempurna. Ini ya? kita nak meningkatkan keimanan. Kita kita perlu ada ilmu tentang perkara-perkara iman. Ya? Iman ini, ini bukannya datang macam tu je. Mesti kita kena dengar perkabaran iman tu baru kita boleh beriman. Tak? Kalau setakat kita hanya tahu tentang Allah ada je, itu je kita boleh iman. Kita kena tahu lagi Allah ada dengan bagaimana kesempurnaan sifat-sifatnya, ya, bagaimana kesempurnaan janji janjinya ya. Jadi dengan keimanan-keimanan tentang hak Taala, hak Nabi Sallallahu ya? Alaihi Wasallam, maka inilah yang akan meningkatkan kewalian seseorang, ya, meningkat. Iman seseorang atau meningkat ketakwaan seseorang Maka meningkatlah kewalian seseorang Ya ha, Adakah sama orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Jadi orang yang mengetahui itu Kalau dia mengetahui tentang perkara-perkara keimanan Maka itulah perkara yang akan meningkatkan Kewalian dia Takarub dia Ya ha khauf dia dengan Allah innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama itu so, orang yang ada rasa takut yang paling rasa takut dengan Tuhan tu orang yang ada ilmu aja ulama-ulama aja yang berilmu ya banyak perkara-perkara keimanan dia akan terhasil kesempurnaan tentang perkara-perkara keimanan tu akan terhasil dengan ilmu pengetahuan tanpa ilmu nama malaikat pun tak tahu tahu malaikat dia adalah tapi nama malaikat pun tak tahu Ha. Ha. lepas tu nak tahu pula fungsi-fungsi tugas malaikat-malaikat apa kan, begitu juga ada tahap Nabi-Nabi ha. tahu Nabi ada 124 ribu tapi 25 pun kita tak boleh nak ingat ha. jadi lima ni kita ingat cukup yang ulul azmi ha. ini chief dia, ketua penghulu-penghulu, ha. yang mana yang lain semua duduk bawah panji-panji mereka ni yang ha lain-lain tu semua duduk di bawah ni je. Semua di bawah Mika ni. Ha ni chick. Allah Taala nyatakan dalam al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah wali bagi orang-orang beriman mengeluarkan mereka daripada zulumat ke alam nur. Jadi Allah mengeluarkan orang-orang beriman daripada alam dosa, maksiat, kufur, ingkar, tak mau taat, Allah bawa kepada alam nur, kepada amal taat, ibadat, zikrullah, tilawat, solat, ya, selawat, ama-ama taat, mohon istighfar. Jadi Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman. Allah yang bagi mereka dorongan, Allah yang mencampakkan kepada mereka kesedaran. Allah yang menggunakan taufik untuk mereka bertaubat, Untuk inabat. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu SWT. Allah wali'yul lalina amanu. Allah lah wali. Bagi orang-orang beriman. Yukhrijuhu minal zulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka itu daripada zulumat. Alam-alam zulmat. Alam-alam kegelapan. Dosa. Ha? Takabur syirik khofi ya waktu oh, masuk dia ha oh, bukan gelap malam, bukan gelap malam. Ya? Itu tu zulmat tu maksudnya kegelapan-kegelapan kejahilan dosa kezaliman maksiat ha maksiat ha, Allah keluarkan mereka daripada alam tu yang tak mau taat dulu, yang lalai leka tu, Allah bawa mereka kepada alam nur. Alam nur ni apa? Alam apa? Alam cahaya. Bagaimana nak menghasilkan cahaya? Dengan kita ikut nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi Muhammad sallallahu ha. alaihi wasallam. Jadi Allah yang beri kita petunjuk untuk menuruti nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam keimanan i'tiqad yang betul yang sahih dalam amal ibadatnya yang... taat perintah Allah taala jadi Allahu waliyul ladina amanu Allah adalah wali bagi orang-orang beriman ini ini dimasukkan dengan wilayah ammah ya ini yang dimaksudkan dengan wilayah ammah mana untuk semua orang-orang beriman Allah Subhanahu Wa akan bertindak sedemikian. Bila mana Allah Taala nak kurniakan iman itu pada diri mereka, maka Allah kurniakan wilayah itu pada diri mereka. Manakala bagi wilayah khasah ni pula iaitu orang yang mencapai kesempurnaan iman dan kesempurnaan dalam ketakwaannya. Ini keimanan dia selari dengan keimanan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara keimanan yang Nabi sampaikan semuanya ada dalam kesedaran dia, keimanan dia. Jadi dia mencapai kesempurnaan dalam iman dan ketakwaannya. Yang dimaksudkan dengan iman apa yang berhubung dengan qalb apa yang berhubungan dengan hati kita. Sebab keimanan, bukan perkara, perkara iman, kita percaya dengan hati kita saja. Dia tidak melibatkan tubuh badan anggota yang lain. Ya. Jadi, iman adalah perkara yang berkait dengan qalb. Manakala takwa adalah berkaitan dengan qalab. Qalab ini seluruh tubuh, seluruh jasad. Ya. Qalibiyah. Kita ada qalb dan kita ada qalab. Ya. Qalb, hati, qalb, Uh, qalab ini atau qalib seluruh jasad. Ya. Jadi apabila Allah Taala katakan ciri bagi para-para awliya ala in awliya Allahi la khawfun alaihim wa ala yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka itu mempunyai ciri iman dan ada ciri takwa. Iman melibatkan perkara yang dengan qalb hati dan takwa melibatkan dengan seluruh jasad tubuh badannya. Yaitu Ibtisal bi'awamirillah Menta'ati Menuruti segala perintah-perintah Allah Wajjtina bu'anin nawahi Dan meninggalkan larangan-larangan Itu ta'rif bagi taqwa Maksudnya dengan seluruh anggota tubuh badan itu Menta'ati mematuhi perintah Allah Ta'ala Dan dengan seluruh anggota tubuh badan Dia menjauhi segala larangan-larangan Bukan setakat hanya percaya je tak tapi dia kena bertindak. Jadi itu yang dimaksudkan dengan takwa melibatkan tindakan seluruh anggota tubuh badannya, bukan setakat tindakan dengan hati saja. Ya. kalau iman hanya dengan hati saja kita kena kita kena desak hati kita tu supaya percaya, berimanlah, berimanlah dengan keterangan-keterangan al-Quran ini. Ya. Iman kita boleh iman dengan hati, tapi takwa melibatkan seluruh jasad tubuh badannya untuk mematuhi perintah Allah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikitibak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan larangan-larangan dan apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Dalil dia Allah Taala menyatakan firman-Nya, A'udzubillahi ha minasyaitanirrajim, Ittaqullaha haqqa tuqatih, fattaqullaha mastata'tum. Dan antara ayat yang lain, Ya ayuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuluhu. Maknanya untuk orang-orang yang dah beriman itu, Allah subhanahu wa ta'ala bagi arahan lagi. Dengan arahan atau perintah-perintah keimanan atau perintah-perintah taqwa yang lebih lagi. Allah suruh perintahkan, mana Allah perintahkan, Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan keimanan kamu. Ya? Wahai orang-orang yang beriman, takutilah Allah bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa. Jadi ini merujuk kepada pencapaian wilayah yang khassah. Ia ini daripada wilayah yang ammah Allah Taala seru kita, Allah Taala dakwah mereka ini supaya menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi iaitu wilayah yang khassah. Oh, ha, dahlah boleh. Sebab bagi orang-orang yang beriman, martabat yang setinggi-tingginya mereka mampu capai adalah jadi wali je, dia tak boleh jadi nabi. Jadi dalam daerah Kualian tu, daripada serendah-rendah Kualian Ley semua orang di sana, punya kehidupanlah, asalnya dia hidup adalah dari kalangan manusia. Mana nak ke ke sana? Ha. Ya. Ley Ibadi. Orang Terima kasih kerana menerangkan. Kalau begitu satu, maka dia tak tahu siapa itu. Oh, dia tak tahu siapa itu. Dia tak tahu siapa itu. Macam tapi dalam para sahabat, atau bapak, atau rumah ke yang dia takut kiri? Haa, dia takut kiri cintat. Cintat mungkin tak boleh berlalu. Dia tak boleh berlalu. Rumahnya, lorong, lorong. Rumahnya, dia tak masuk ke di sini kan, seorang-seorang datang pun. Kalau ada nanti sesudah hari itu, Melayak dia menang ke Umar. Betul Jadi dia datang... Dia masuk ke dalam daerah Melayak itu yang dikibaklah di Muhammad SAW. Kalau tidak, takkanlah dia mati berkubur dan tanam sekali. Kalau dia punya cerita daripada Muhammad. Semua sahabat-sahabat Rasulullah, semuanya... Dalam daerah wilayah Muhammadiyah, sebab mereka itibar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nada. Nah.